Dr. Balog János ökológus, akadémikus professzor utazásai Második sorozat Uti beszámolók, uti jegyzetek 1977-es utazások Első rész Szilveszter, Ausztráliában Mindenkinek gyorsabban ver a szíve, ha egy kalandosnak ígérkező út elején megérkezik az első állomásra. Így voltam én is a múlt év utolsó napján, amikor a tündöklő napsütésben kiszállottam a gépből a Melbournei repülőtéren. Szilveszter napja volt, ami Ausztráliában a nyár elejét, gyerekeknek a nyári vakációt jelenti, mert a déli félgömbön az évszakok fordítva járnak, mint nálunk. Így azután, ha kutatásai merre a vidékre vezetnek, a telet mindig elcserélem a nyárral. Ha jól összeszámolom, ez már a hetedik olyan utam volt, amely Ausztráliában vagy Ausztrálián keresztül vezetett, de érdekesség dolgában talán ez ígérte a legtöbbet. Igaz, hogy az utazás különösen soha nem látott vidéken, mindig érdekes, és én az előző hat utamon sem unatkoztam egy pillanatig sem. Most azonban olyan különleges feladatom volt, amilyen az előző utak egyikén sem. Egy rejtét kellett megoldani, ismeretlen tettesek után nyomozni, ismeretlen helyszíneken. A tudományos kutató munka egy kicsit mindig ilyen nyomozás, de az én mostani utamon akár megréfelügyelő vagy kalámbó segítsége is jó lett volna. A nyomozás előzményei szokatlanul messzire, 30 millió évre nyúlnak vissza. Ebben az időben a földnek ezen a részén különös események történtek. A mai Antarktisz és Ausztrália elődje több darabra tört szét, és az Ausztráliának megfelelő darab lassan úszott a forró égő felé, magával hozva azt az ősi növény és állatvilágot, amely sok millió évvel korábban keletkezett. Ezzel egy időben Ausztráliától keletre a tengerfenekéről egy hosszú szivar alakú sziget emelkedett ki. Az újszülött sziget az egész csendes óceánhoz képest apró szigetecske volt, de ha a mai Magyarország területére helyeznénk, Keszthelytől egészen sátoralja új helyig nyúlna fel, és beborítaná a Bakonyt, a Balatont, a Pilist, a Börzsönyt Nagy Budapestel együtt majd a Mátrától a bükkön át az egész magyar középhegységet. Ez a sziget mai nevén Új Kaledónia volt az a helyszín, ahová nyomozó utam vezetett, Feladatom pedig az volt, hogy a szigeten rejtőzködő szökevények után kutassak. A szökevények sok millió évvel ezelőtt az észak felé úszó Ausztráliáról menekültek át, és valahol Új Kaledóniában rejtőzködnek azóta is. Ez a tréfás nyomozati jegyzőkönyv a tudomány nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy olyan ősi állatfajok felfedezése volt a célom, amelyek sok millió évvel ezelőtt kerültek át Új Kaledóniába, és az ottani, számukra kedvező viszonyok mellett élve fennmaradtak egészen a mai napig. Mire a Melbournei repülőtérről a város közepébe megérkeztünk, délfelé járt az idő, és vendéglátóim megmagyarázták, hogy Melbourneben ilyenkor már nem lehet semmiféle hivatalos ügyet elintézni. Így hát, tudományos tárgyalások helyett elfogadtam a meghívásukat egy szilveszteri vacsorára. Délben már majdnem elviselhetetlenné vált a hőség, árnyékban 38 fokot mutatott a hőmérő. Nekem, aki két nappal ezelőtt Budapestben fagyban diderektem. Különösen furcsa volt ez a szilveszteri kánikula, de még furcsább volt a szilveszteri vacsora előkészülete. A házigazdánk magasítötte a húst, mert a hús elkészítése Ausztráliában férfi feladat, ez még a régi telepes időkből fennmaradt szokás. A vendégek talán harmincan lehettek, de a nyárson egy óriási, nagyságú marhadarab pirult. A nyárs maga gépesítve volt, elektromos készülék forgatta, amelyet a tulajdonos egy ellenállással úgy állított be, hol gyorsabbra, hol lassabbra, mint valami rádiót. Ennek a gépesített ökörsütésnek legérdekesebb pillanata mégis az volt, amikor a házigazda egy óriási, legalább kétdeci tartalmú injekciós tűt vett elő, és azzal injekciókat adott a sűlő marhagusnak. A hús belsejébe nyomott folyadék, olajban oldott fűszereknek, fokhagymának és más ízanyagoknak a keveréke volt, ottani vélemény szerint ettől függ a pecsenye minősége. Sohasem hittem volna, hogy ez a kis csapat ember képes egy ekkora húst együltőhelyében megenni, de mire az új évre kocintottunk, már csak a kutyáknak való csontok maradtak meg belőle. Másnap az ünnep ellenére a melbourne természettudományi múzeumban vártak ottani kollégáim egy tudományos haditanácsra. Az ausztráliaiak szerint biztosra vehető, hogy azok az ősi rovarfajok, amelyek után én kutatok, csak is ősi körülmények között maradhattak fenn. Melbourne környékén vannak ilyen ősi területek, a híres páfrányerdők. Azt tanácsolták, Kezdjem el a kutatást az egyik ilyen páfrányerdőben. A 40 fokos kánikula még mindig tartott, hogy a sűrű páfrányerdő kellemes hűvöst jelentettek. A mi szemünkkel nézve a páfrányerdő olyan, mintha valami csodafolytán, sok millió évvel vissza a kőszínkorszakba léptünk volna. Kíséret nélkül egyedül hatoltam be az erdőbe, csak arra ügyeltem, hogy el ne tévedjek a sűrűségben. Fölöttem különös, soha nem hallott madarak szóltak, de a legszokatlanabb az a furcsán vibráló zöldes fény volt, amely a páfrányfák ezer fele osztott rojtos levelein át szűrődött az erdő belsejébe. A lábam előtt hőségtől elapadt patakocska vize csordogált, és én a víz mentén kezdtem meg a kutatást. A kis patak partján egyszerre csak különös mély lettem figyelmes. A lyukak ökölnagyságú földcsomók mellett nyíltak, és átmérőjük 2-3 cm-es lehetett. A földcsomókból azonnal kitaláltam, hogy Ausztrália egyik legérdekesebb állatának, az óriás gilisztának otthonát találtam meg. Itt élnek ugyanis a föld legnagyobb gilisztái, amelyek kolbász és néha a másfél méteres hosszúságot is elérik. A lyukak méretéből arra lehetett következtetni, hogy ezek sem sokkal kisebbek. Ásom sajnos nem volt, így megpróbálkoztam azzal, hogy a nálam lévő alkoholt vízzel hígítva a nyílásba öntsem. A nyálkás bőrügi liszták nem bírják elviselni a csípős folyadékokat, ezért formalinos vízzel vagy más hasonló módon szokták a lyukakból kiönteni őket. Itt azonban nem vált be ez a módszer. És a beöntött alkoholos víz minden hatás nélkül tűnt el a mély lyukakban. Ezeknek az óriás termetű állatoknak a jelenléte mutatta, hogy a páfrányerdőben csak ugyan megtaláltam azt az ősi környezetet, amelyben az én új-kaledóniai állatai mélnek. Éreztem, hogy itt kell valahol lenniük a páfrányerdők közelében. A baj csak az volt, hogy nem tudtam pontosan, milyen az az állat, amit keresek. Én is úgy voltam, mint azok a nyomozók, akik ellentmondásos tanúvallomások alapján próbálnak egy úgynevezett mozaik képet készíteni, és ennek a képnek alapján a tettest megtalálni. Az én mozaik képem adatai azt mondták, hogy a keresett állat valószínűleg valami keresztes pókfaj lehet. Lehet, hogy hálósző, és úgy ül a hálójában, mint a mi keresztes pókjaink, de az is lehet, hogy egyáltalán nem sző hálót, hanem a fák kérge alatt, vagy a levelek fonákján rejtőzködik. Lehetséges, hogy élénk sárgás színű, sőt talán aranylófényű, fényű, mint a feltételezett rokonai, de az is lehet, hogy teljesen a környezetbe olvadó szürkés. Semmi esetre sem valószínű, hogy a talajon élne, és hogy gyors mozgású lenne. Ennek a személy leírásnak az alapján dolgoztam a páfrány erdőben már több óra óta. Megpróbáltam mindent, amit ilyenkor szokás, leterített lepedőkkel ráztam a páfrányfák leveleit, megnéztem minden pókhálót, de nem találtam semmit. Este felé abba az eredménytelen kutatást, és elindultam hazafelé. A páfrányerdő erdő szélén az egyik bokorra odapillantva nem akartam a szememnek hinni, ott ült a keresett állat az egyik levélen. Az én nyomozó munkámnak ezek a legizgalmasabb pillanatai. Ha az állatot azonnal megfogom, elvesztem a lehetőségét a megfigyelésnek, ha megfigyeléshez kezdek, kockáztatom, hogy az állat elmenekül, és sohasem látom többet. Villám gyorsan kellett dönteni, és én a második utat választottam. Először biztosítani igyekeztem az eltűnés elől, óvatosan fehér lepedőt terítettem a bokor alá, aztán a közelébe mentem. A következő percekben az egész eljövendő expedíciós munka szempontjából döntő adatok kerültek a birtokomba. Kiderült, hogy az állat csak ugyan nem sző hálót, hogy legtöbbször a levelek fonákára rejtőzködik, és oda menekül, ha háborgatják. Kiderült, hogy a páfrányfákon rossz helyen kerestem, mert a rojtos, felszabdalt páfrányleveleken nem is tudna megélni, Egyedül az árnyék, a magas páratartalom köti a páfrányerdőhöz. Miután mindezt megállapítottam, az állatot zsákmányul ejtettem. Ma már Budapesten van és az egyik értékes darabja a Természettudományi Múzeum pókgyűjteményének. De számomra mégis azok az adatok voltak a legfontosabbak, amelyeket új év napján megtalálásakor árult el. Ausztráliai felderítésemet ezzel be is fejeztem. Néhány nap múlva ismét repülőgépre szálltam, hogy elinduljak a nagy kaland színhelye, a kék tenger, zöld szigetek és a legszebb muzsika hazájába, Polinézia felé. Tartsanak velem, kedves hallgatóim, most kezdődő útjaimon, és búcsúzóul, egyúttal a kalandók bevezetőjéül hallgassanak meg egy magammal hozott polinéziai zeneszámot. A viszont hallásra.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 Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai. Második sorozat. Úti beszámolók, úti jegyzetek. 1977-es utazások. Második rész. Új Kaledónia. Harcban a darazsakkal.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 Dr. Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai. Második sorozat. Uti beszámolók, úti jegyzetek. 1977-es utazások. Harmadik rész. Új Kaledónia. Találkozás egy ciklonnal. Eljövendő kalandjaim színhelye, Új Kaledónia, egy szivar alakú hosszú sziget, Ausztráliától keletre, 1500 kilométerre van a csendes óceánban. A térképre nézve apró szigetnek látszik, de ha ezt az apró szigetet Magyarországra tennénk, végigérni az egész országot. Az út elején még ragyogó napsütésben repültünk, de a főváros repülőterére már zuhogó esőben szállottunk le, és a nagy gépet leszálláskor még a szél is megdobálta. Csak a szállásomon tudtam meg, hogy velem együtt még valaki érkezett Új Kaledóniába, a Marian nevű ciklon. A ciklonok különleges trópusi viharok. A meteorológusok női névvel nevezik el őket, sokak szerint azért, mert a ciklonok olyan szeszélyesek, mint a nők. Marian valahonnan Északnyugatról nyugatról érkezett, de nem egyenesen Új-Kaledóniába, hanem előbb a tőle keletre fekvő három kora a szigetre. Itt az egyik kicsit elidőzött, levegőbe ragadván néhány tuzat háztetőt, egy-két kis autót, azután szép lassan megindult Új-Kaledónia felé. A mi gépünk még simán megérkezett, de utána az összes helyi járatot főképpen a kisgépeket leállították. Így járt az a repülőgép is, amelyel az én vendéglátómnak, Monsieur Goának kellett volna az egyik szigetről visszaérkeznie. Nekem azt a tanácsot adták, hogy várjak türelemmel, ha minden jól megy, Marian tovább megy Új-Zéland felé. Nem szokásom ilyen utakon üldögélni és várni, hogy megjavuljon az idő, ezért a tanácsot figyelmen kívül hagyva elindultam, hogy legalább egy kicsit körülnézzek. Szállásom egy domboldalán szélvédett helyen volt, de amint a domb gerincét elértem, a tenger felől fújó orkánszerű szél majdnem felborított. Mélyen alattam a tengerparton, tajtékos hullámok ostromolták a sziklákat. Beláttam, hogy ilyen időben kinn a terepen lehetetlen hasznosan dolgozni, így hát hazamentem szállásomra. Szerencsére a szél este felé elcsendesedett, és Go Goa repülőgépe visszaérkezett a fővárosba. Másnap reggel munkatársaival együtt ott várt a hivatalában, hogy megbeszéljük a haditervet. Vendéglátóm az új kaledóniai erdészet vezetője volt, és az én tapasztalataim szerint az erdészek mindig jó szövetségesei a kutatást végző tudósoknak. Most is az első percben szót értettünk, és azonnal hozzáláttunk a munkához. Én beszámoltam nekik a melbörni páfrányerdő szélén talált érdekes leletről és az eddigi nyomozásból levonható következtetésekről. Mindenkinek az volt a véleménye, hogy ezek után az ősi állatok után a sziget legeldugottabb völgyeiben a még meglévő utolsó ős foltokon kell kutatni. Elmondották, hogy még jóval a franciák ideérkezése és a gyarmatosítás megkezdése előtt a szigeten megtelepedő törzsek a legtöbb erdőt felégették. Erre részben azért került sor, mert ültetvényekhez, kertekhez kellett a terület, részben azért, mert az erdőtüzeknek nem tudtak gátat vetni. Az eredeti erdőterületnek ma már csak 1-2 százaléka van meg. Új Kaledónia a föld legkopárabb trópusi országai közé tartozik. Ezek az eredeti állapotban megmaradt erdőfoltok nagyon nehezen érhetők el, csak négy kerék meghajtású terepjáróautón vagy gyalog lehet megközelíteni őket. A térképen mindjárt ki is jelölték a legfontosabb helyeket, és ezek figyelembevételével elkészítettük a teljes uti tervet. Utána egy gyors körtelefon következett, és a vidéki erdőhivatalokat legnagyobb bámulatomra minden várakozás nélkül azonnal kapcsolták, még 300 kilométeres távolságból is. Egy óra múlva tudtam, hol, ki lesz a kísérőm, és hogy milyen sorrendben teszem meg az utat. Marian a makacs ciklon még mindig kitartott, de én már türelmetlen voltam, és az indulást a következő napra javasoltam kora reggel indultam el egy kis autóbuson. Néhány órai út után megérkeztem az egyik faluba, az első állomás helyemre. Egy ausztráliai házaspár várt, akik növényeket gyűjtöttek a Párizsi Múzeum részére. Együtt indultunk egy fűrésztelepre, amely messze a hegyek között egy folt mellett rejtőzködött. Két autóval mentünk, az ausztráliaiak egy növénygyűjtése felszerelt saját kiskocsin. Itt láttam életemben először, hogyan gyűjtenek növényeket, főkép virágzó őserdei fákról virágokat. A kiszemelt fánál egy nagyon erős neylonzsinort vesznek elő, amelyre egy arasznyi vasdarab van rákötve. Ezt a vasat rendkívüli ügyességgel úgy dobják fel az egyik virágzó ágra, hogy a nejlon is magával húzza, rácsavarodjék az ágra. Ezután bőrkesztyüket húznak, és megkezdődik a kötélhúzás, amíg az ág a virágokkal együtt le nem törik. Ha az ágak a szokottnál is erősebbek voltak, mi ketten is beálltunk a kötelet húzni. Soha sem hittem volna, hogy a növénygyűjtés ilyen nehéz testi munkát kíván meg. Dél felé megérkeztünk a fűrésztelepre, ahol egy tábori ágyas deszkabódét kaptam szálláshelyül. Egy erdei tisztáson volt a telep saját áramfejlesztővel felszerelve, még televízió is volt a házában. Bár az áramot generátor szolgáltatta, a kép minősége elsőrangú volt. Legnagyobb örömömre éppen egy polinéziai fesztivált közvetítettek, szebbnél szebb számokkal. A műsor annyira megtetszett, hogy a fővárosba való visszatérése után megszereztem a fesztivál anyagát. A most következő szám legyen egy kis ízelítő ebből a műsorból. Talú, Hogy felszerelésemet a bódéban elhelyeztem, azonnal elindultam a legközelebbi őserdőfolt felé. Csodálatos parazita növényekkel, mohákkal benőtt őserdőbe érkeztem. A mélyebb völgyekben itt is páfrányfák voltak, de egészen más fajok, mint Ausztráliában. Tudtam, hogy ősvilági menekültáborban vagyok ebben a környezetben, és az én keresett állatomnak is itt kell valahol lenni. De most már azt is tudtam, hogy hol és hogyan keressem, és fél óra leforgása alatt kezemben volt az első példány, a Melbourne faj távoli rokona, egy teljesen ismeretlen, tudományra nézve új faj. Nagy tisztelettel néztem ezt a sok millió éves lényt, hiszen ősei akkor kerültek új Kaledóniába, amikor az ember még meg sem jelent a földön. Azután a szokásos helyszíni szemle következett, megfigyelések, jegyzetek készítése, a helyszín lefényképezése, pontosan úgy, mint egy bűnügyi filmben. Sajnos az újszülött fajnak hamarosan a keresztanyja is megérkezett, a Marian Ciklon személyében, aki egy napos késéssel ismét utolért, hogy tovább keserítse az életemet. Előbb csak gyengén csepegett, mint ha csak ugyanaz új fajt akarta volna megkeresztelni, azután esni, zuhogni, ömleni kezdett. Előbb még azt hittem, hogy a gumicizmám és esőköpenyem megvéd az esőtől, sőt, még az esernyőt is kinyitottam. Marianna az esernyővel végzett a leggyorsabban, egyszerűen kifordította és eltépte. Még a gumicizmának volt a legtöbb haszna, mert abban legalább belefolyt minden víz, ami az esőköpenyem hátán végig A csizmából a vizet előbb negyed óránként, majd öt percenként öntögettem ki. Amikor végleg elfogyott a türelmem, levetettem az esőköpenyt, a gumicsizmát, és szandálban, rövidújúinkben dolgoztam tovább. Rég zuhany alatt olyan jót, mint ebben a 24 fokos, langyos felhő A bőrigázás mégsem volt hiába való, mert hamarosan előkerült az első új kaledóniai csodaállat. Nyomozó térképemre pedig rákerült az első nyíl, amely az állat bevándorlási útvonalát jelezte. Szálláshelyemen, a kis bódéban, minden száraz ruhát elhasználtam ahhoz, hogy megtörülközzem. A bódé hullámbádok tetején előbb csak kopogott, később zúgott az eső. Így tartotta egész éjszaka, és reggel is hasonló időre virrattam. Az egész fűrésztelep gomolygó kötbe burkolódzott. A szél néha magával ragadott egy-egy kötfoszlányt, de az eső esett tovább. Éppen azon gondolkoztam, hogy mihez kezdjek ebben a reménytelen időben, amikor váratlanul egy terepjárókocsi érkezett. Üzenetet hoztak számomra, hogy azonnal induljak, mert a telephez vezető úton az egyik patak megárat, és órák kérdése, hogy a külvilágtól teljesen elzárja a fűrésztelepet. Egy hátrahagyott őr kivételével mindenkinek menekülni kellett. Csak annyi időm volt, hogy a hátizsákba dobáljam az elázott holmikat, már is indultunk lefelé. Ilyen hajmeresztő utam nem sok volt az utóbbi években. A hegyi út mindenütt rohanó patakká változott, a kis patakok zúgó folyóká. A legkritikusabb helyen úgy látszott, hogy nem tudunk átvergődni. A vezető négy tengelyre kapcsolt, és első sebességre, de a patak közepén elakadtunk, és a kocsin átcsapott a víz. Az utolsó pillanatban mégis sikerült kikapaszkodni, és tovább vergődni a csupasár úton. A felhőszakadás egész úton végig kísért bennünket, de úgy látszik, hogy ezzel az utolsó nekifutással, Marion kiadta az erejét. Másnap tiszta ég és szikrázó napsütés fogadott, és ebben a reménykeltő hangulatban indultam el újabb állomásom felé. Dr. Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai Második sorozat Uti beszámolók, uti jegyzetek 1977-es utazások Negyedik rész Új Kaledónia a Páfrányerdőben Egy kicsit a bükkhegységre, a lilafüred fölött kanyargó útra emlékeztetett az a hegyi út, amely új kaledóniai expedícióm sokat ígérő új állomására vezetett. Ez a sokat ígérő erdőkísérleti telep 500 méter körüli magasságban volt, egy hegyi patak kiszélesedő völgyében. Itteni házigazdám, M. Pham, Vietnámból ide származott családtagja, nagyon barátságosan fogadott. Két szobás vendégházban szállásolt el, amelyben fürdőszoba, konyha, zuhanyzó volt. Szokásom szerint elsőnek a talajfuttató készülékeket szereltem fel, azután haditervet készítettünk a következő napokra. Kísérőm egy most végzett fiatal erdésztechnikus volt, aki épp úgy lelkesedett a munkájáért, mint én az enyémért. Másnap korá reggel indultunk el a telep fel a 800 méteres gerincre, ahol érintetlen őserdő húzódott. Nyaktörően meredek hegyi úton haladtunk, és hamarosan felértünk a gerincre. Itt néhány katonai autó és egy csapat kiskatona várakozott. Kiderült, hogy új Kaledóniában éppen hadgyakorlat van, és mi ennek a kellős közepébe autóztunk bele. A katonák azonban nagyon barátságosan fogadtak, és minden fennakadás nélkül tovább mehettünk. Kísérőm azzal hagyott magamra, hogy délután négy órakor ismét értem jön. Egy egész napom maradt, hogy teljesen egyedül legyek, új Kaledónia egyik legszebb erdejében. Térkép nem volt velem, így egyedül arra kellett vigyáznom, hogy visszataláljak az útelágazáshoz. Ezt a helyet könnyű volt megtalálni, mert egy hernyótalpas útépítőgép volt mellette leállítva. Ennek vezető fülkéjében helyeztem el a csomagjaimat, és úgy határoztam, hogy eső esetén idehúzódok be. Azután nekivágtam az ismeretlennek. Kutatóexpedíciókon az ilyen magányos kóborlások a legszebbek. A táj ismeretlen szépsége, az előttünk álló nap várható felfedezései, Együtt különös hangulatba hoztak bennünket. Ebben a hangulatban vágtam neki az erdőnek az elhagyatott ösvényen. Elhagyatottságát az mutatta, hogy lépten nyomon keresztül szőtték hálóikkal a keresztes pókok. Az ösvénytől két oldalt hatalmas fákkal, pámákkal kevert őserdő következett. Itt még sohasem járt favágó, minden érintetlenül várt a kutatóra. Rajtam kívül egyetlen jövevényt találtam, egy óceániai málnafélét, amelynek nagy piros termései kellemesen üdítőek, de a jellegzetes málnazamat nélkül. Mióta új kaledóniai utamat elkezdtem, az első napon elkészített terv szerint szinte lépésről lépésre nyomultam a nagy sziget ismeretlen részei felé. A megtalált ősállatokról napról napra több részletet tudtam meg, egyre könnyebbé vált a keresésük. Ezen a napon különös szerencsém volt, ismét egy ilyen ritkaságot találtam, a másodikat a keresett ősi formák közül. Az erdő tele volt golyóstól nagyságú zöld tüskés bocsáskákkal. A bocsáskák pontosan olyan zöld szint viseltek, mint azok a páfránylevelek amelyekről gyűjtöttem őket. Távolabbról a sűrűségből ide hallottam a föld egyik legérdekesebb madarának, a kagunak hangját. A kagu egyedül Új Kaledóniában él, ott is kiveszőfélben. A gyűjtők valamennyien ismerik, csak éppen nem tudnak róla. Tessék csak megnézni az első új kaledóniai bélyegeket, amelyeken egy furcsa, félig kiterjesztett szárnyú madár van, ez a kagú. A kagú azért van kipusztulásra ítélve, mert elvesztette repülő képességét. Addig nem is fenyegette veszély, ameddig az ember meg nem jelent a szigeten, és magával nem hozta a két háziasított ragadozót, a macskát és a kutyát. Ez a két állat Új Kaledóniában gyakran elvadul, és beveszi magát az erdőkbe. Itt azután hihetetlen pusztítást visz véghez, a ragadozókhoz nem alkalmazkodott kisebb állatok között. Ez fogja okozni a kagu teljes kipusztulását, ha csak az ember az utolsó pillanatban nem segít rajta. Miközben a kagu várható sorsán gondolkoztam, a földre lehasalva a talajon mozgó rovarokat figyeltem. Megfigyeléseimbe belemélyedve hirtelen valami furcsa hangra emeltem fel a fejemet. Velem szemközt alig nyolc-tíz méternyire egy vaddisznó állott, szétterpesztett lábakkal, rám figyelve. Amikor a fejemet felemeltem, felröffent és szőrét felborzolta a hátán. A vaddisznó megjelenése teljesen váratlan volt, de azt hiszem, az én megjelenésem is az volt a vaddisznó számára. Minden fegyverem a félméteres kés volt, az is valahol a hátizsákom alatt. Magyarán mondva, abban a pillanatban fegyvertelem voltam, és hazudnék, ha elhallgatnám, hogy alaposan meg is ijedtem. Nem tudnám megmondani miért, de hirtelen felugrottam, és nagyot kiáltottam a vaddisznóra. Az állat oldalt vágott, és nagy csörtetéssel eltűnt az erdőben. Utólag tehát pontosítanom kell, mégis van veszélyes vadúi Kaledóniában, bár ezek a vaddisznók nem igazi vaddisznók, hanem a házi sertés elvadult formái. Később az erdőben sok helyen megtaláltam a disznótúrásokat, annak jeléül, hogy az elvadult sertések milyen gyakoriak az új kaledóniai erdőkben. Ez pedig nagy veszélyt jelent minden földön fészkelő madár, így a kagu számára is, mert a madár tojás a vaddisznó kedvenc csemegéje közé tartozik. A következő napon egy patak mentén indultam el felfedező utamra. Sűrű erdővel borított hegyoldalba akartam felhatolni, de az út sokkal nehezebb volt, mint amilyennek vártam. Előbb egy meredek patak fölött mentem át, egyetlen keresztül fektetett fatörzsön, utána pedig egy járhatatlan szederbozótba keveredtem. Szerencsétlenségemre rövid inkben voltam, és így, mire a bozót késsel az erdő széléig utat vágtam magamnak, tele voltam véres karmolással. Az erdő azonban mindenért kárpótolt. Egyik legszebb erdő volt, amelyet eddig útjaimon láttam. derék vastagságú gyökerekkel kapaszkodtak a meredek hegyoldalban. Az első szenzáció a sziget egyik érdekessége, az óriás csiga volt. Az új-kaledóniai óriás csiga a Föld egyik legnagyobb szárazföldi csigája. A csigaház arasznyi hosszú, és a hatalmas állat, nagy mennyiségű leveleket fogyaszt el. Emiatt a távolabbi szigeteken mindenütt nagyon félnek a behúrcolásától. A havai szigetekre hanyagság folytán már elkerült, és rengeteg kárt okoz a mezőgazdaságnak. Az előbb említett ritka madár, a kagu azonban nagyon örül az óriás csigának, mert egyik fő tápláléka az erdőkben. A munkám vége felé jártam, amikor az ég újra beborult, és csepergni kezdett az eső. Az időjárás jelentés reggel azzal vigasztalt, hogy a ciklon már végleg eltávozott, és ha ezután eső esik, az már nem a ciklon, hanem a közelgő esős évszak miatt van. Nekem azonban egyre megy, hogy melyik fajta eső áztat el munka közben. Amikor igazában neki erett, elindultam visszafelé a magam vágta ösvényen. Még egy napom volt ezen az érdekes vidéken, az egyik elhagyatott fűrésztelepet kerestük fel. A telep hegytetőn volt, körülötte sűrű erdő húzódott. Az erdőt két oldalon nem termelték ki, a kitermelést megakadályozta a lágy mocsaras talaj. Az erdőben húzódó mocsárból a békák kórusa szólt, olyan erős, elnyújtott hangon szóltak mint a dél-amerikai ökörbéka. Gondolatban nagyon hálás voltam ennek a mocsárnak, mert megmentette a pusztulásra ítélt erdőt, hanem ez az erdő is nehezen adta meg magát, újból bozót késsel kellett utat vágni magamnak. De amikor az erdő szélén húzódó sűrű bozóton átvágtam magamat, sötét, de jól látható erdőbe érkeztem. Pálmafák... Páfrányfák és a megszokott lombos fák váltakoztak egymással, az erdő cserje szintjét pedig páfrányokból, fiatal pálmákból álló bokrok alkották. Úgy éreztem magamat, mintha nem is a földön járnék, annyira szokatlan volt ez a különös növényzet. Az alacsony páfrányfák koronájának tövében, lehullott levelekből valóságos javar képződött. Az a különös ötletem támadt, hogy rovarokat keresek ezen a szokatlan helyen. Gyűjtés közben kiderült, hogy a pámafejekben, a levelek tövében összegyűlt gaz ugyanúgy elkorhad, mint a talajon. A gyakori esők csak siettetik ezt a korhadást. Az eredmény az, hogy itt igazi fekete humusz képződik, alatta pedig giliszták és más talajállatok vannak. Az őserdőkben tehát nem csak a lábunk alatt, hanem a fejünk fölött is van talaj. Ebből a talajból elsőnek egy jó araszos nagyságú, mérges százlábú került elő. Csipesszel fogtam meg, mert ezeknek az állatoknak rendkívül fájdalmas, lázzal és rosszul járó marása van. Az, hogy halálos lenne a marásuk, nincs bebizonyítva egyértelműen a mérges állatokról sok mendemonda van elterjedve. Valójában kevesebb a veszélyes közöttük, mint ahogyan hiszik. Sorra kerültek elő a ritkánál ritkább rovarok, úgyhogy ennek a napnak szenzációja a páfrányfejekben élő különleges állatvilág felfedezése volt. Ezzel búcsút is mondtam ennek a területnek, és elindultam felfedező utam legközelebbi szakasza, új Kaledónia tengerparti szikla vidéke felé. Beszámolom, következő része az ottani eseményekről szól. Dr. Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai. Második sorozat. Uti beszámolók, uti jegyzetek. 1977-es utazások. Ötödik rész. Új Kaledónia. Mesebeli sziklák között. Autónk végtelenbe húzódó pálmasorok között robogott. Egy hirtelen kanyar után eltűntek a pálmák, és alattunk, talán száz méteres mélységben, ott csillogott a csendes óceán. A tenger a part közelében opál színűen kék lett. Távolabb a koralzátony hófehér hullám törő lépcsőzetesen váltotta át sötét-feketés kékbe. Új Kaledónia egyik legszebb tájképét láttuk magunk előtt, de ez a szépség különös részekkel gazdagodott, a parton hosszú sorokban szurok fekete sziklák húzódtak. A regék szerint valamikor régen óriások dobálták szét a fekete sziklákat, de a geológusok kiderítették, hogy azok jó 30 millió évvel ezelőtt Új Kaledóniával egy időben keletkeztek. A terület geológiáját már az előttem járók tisztázták, az én feladatom az volt, hogy az itt élő állatokat, azok eredetét próbáljam kinyomozni. Házigazdám a körzet erdészeti felügyelője volt. Laboratóriumom számára egy pálmaligetben épült hadszögletű épületet kaptam. A kisház a benszülött kunyhókat utánozta, ezek köralakúak vagy hadszögletűek. Kunyhom fedele pálmalevélből készült, ez a legjobb hőszigetelés trópusi vidékeken. Előttünk talán 30 méter mélyen a parti hullámok morajlottak. Eddigi utam legszebb szállás helye volt, innen indultam el, hogy a szurok fekete sziklákat felderítsem. Ha a zoológus 30 millió éves ősi állatokat akar felfedezni, olyan helyeken kell keresnie őket, amelyek ez alatt a hosszú idő alatt nem változtak sokat. Ahogyan azt az előző beszámolóimban elmeséltem, elsősorban az őserdők ilyenek. Eddig csupa őserdei helyen kutattam, de most új lehetőség lépett be a sziklahasadékok, sziklaüregek képében. Ezek a sziklák még az őserdőknél is ősibrejtek helyek, hiszen úgy szólván a földkéreg megszilárdulása óta rendelkezésére állottak a rejtőzködő állatvilágnak. Mielőtt a helyszínre érkeztem volna, a magas partról megcsodáltam a fantasztikus sziklaképződményeket. Rendkívül kemény sziklák ezek, míg a tenger pusztító hatásának is sokáig ellenállnak. A tenger munkája különleges alakura formálja őket, így kapják a nevüket is. Az egyiket például Notre Dame-nak nevezték el, mert olyan az alakja, mint a hasonló nevű székes egyház. Nekem legjobban mégis a kotlós tyúk tetszett, mert elképesztően hasonlít egy fészekben ülő fekete tyúkhoz, amely az ember közelettére még a tollait is felborzolja. Nem kell sok képzelőerő hozzá, hogy még a taréját és a csőrét is lássuk. Persze hozzá kell tennem, hogy az a kotlóstyúk legalább 30 méter magas és 50 méter hosszú, hatalmas fekete szikla a tengerben. Én azonban a part mentén akartam a kutatásokat végezni az ott lévő fekete sziklákon. Ezek 50-100 méternyire húzódtak a tengerparttól, és az előttük lévő területeken kókuszligetek vannak. Egyetlen komoly problémám volt, vendéglátóim nyomatékosan figyelmeztettek rá, hogy ezek a sziklák a benszülött lakosság szent helyei, és fehér embernek tilos megközelíteni őket. Vannak ugyan egyes kivételek, ahol turisták, kirándulók gyakrabban megfordulnak, de az engemet érdeklő részek valamennyien ilyen tabu alatt álló szent helyek voltak. Nem volt más hátra, beszöktem a tilos területre, és elrejtőzve végeztem el a kutatásokat. Feladatomat az is megnehezítette. Hogy éppen munkaszüneti nap volt, és a benszülött lakosság csoportosa jött, ment a környéken. Én pedig a furcsa rovargyűjtő felszerelésemmel, hálóimmal, fehér lepedőimmel azonnal felkeltettem a kíváncsiak érdeklődését. Megvártam egy alkalmas pillanatot, és a Pálma ligeten átvezető útról letérve errejtőztem a sűrű bokrok között. Néhány perc múlva, amikor már biztosra vettem, hogy senki sem látta eltűnésemet, a sűrűségben óvatosan elindultam a fekete sziklák irányába. Amint közelebb értem, egyre nagyobb lett a hőség a sűrűségben. Tiszta napsütéses idő volt, 30 fok körüli nyári hőmérséklettel, és a nap már majdnem a fejem fölött állott. Hamarosan rájöttem, milyennek a szokatlan forróságnak az oka. A korom fekete sziklák a napsütésben rengeteg hőt nyeltek el, és úgy működtek, mint egy óriási fűtőtest. Napsütötte helyeken kézzel érinteni sem lehetett őket, mert ígési sebeket okoztak volna. Olyan helyet kerestem, ahol valami nyílás vagy barlangféle van, egyrészt, hogy a szem elől rejtőzködjek, másrészt, hogy legalább árnyékot találjak, a szinte elviselhetetlen napsütés, és a forróság ellen. De a sziklafal átjárhatatlan volt, csak a hőséget ontotta felém. Éppen elhatároztam, hogy visszafordulok, amikor közeledő hangokat hallottam. Egy kidölt törzs mellé feküdtem, hogy az út felől fedezzem magamat. Nagyon kellemetlen volna, ha a benszülött szemek észreveszik, hogy a tilos szent helyeken járok. De a csoport nem engem figyelt, Nevedgélve beszélgetve tovább mentek. Amikor minden elcsendesedett, visszamentem az útra, és megkerültem a sziklát. Olyan helyet kellett keresnem, ahol valami hasadék üreg vezet a belsejébe, azon kívül az árnyékos oldalt kellett választanom, hogy elevenen megnesüljek a fekete sziklák forróságától. Erről az oldalról végre sikerült belopakodnom egy alig látható kis ösvényen. Az ösvény egy dinnye fához vezetett, de én tovább mentem befelé, és hamarosan a sziklatövénél voltam. Itt valamikor, ki tudja, hogy tíz vagy száz évvel ezelőtt nagy sziklaomlás történhetett. Háznagyságú és kisebb sziklák torlódtak egymásra, de közöttük labirintusszerű hézagok, járatok haladtak az omlás belseje felé. Itt volt a nekem való terep, és mindjárt be is húzódtam az első résen. A sziklák párkányáról moha bevonat, sziklanövények dús szövevénye csüngött le, és a réseken pókhálók csillogtak. Tovább kapaszkodtam befelé a keskeny réseken. Nedves fél homály vet körül, de néhány lépéssel bejebb egy függőleges kürtön keresztül újra több világosságot kaptam. Itt már rejtve voltam a benszülöttek szeme elől, úgyhogy nyugodtan munkához foghattam. Különös csillagalakú ezüstös szövedékek ragyogtak a beszűrődő fényben. A csillagocskák közepéből fehér cső húzódott egy-egy sziklarepedés belseje felé. Hosszabb időbe telt, amíg csipeszemmel az egyik cső lakóját, egy apró madárpókot kipiszkáltam a sziklarepedésből. A madárpókné hibásan ragadt ezekre az állatokra, mert még a legnagyobb, Tíz centiméteres fajok is csak egészen kivételesen zsákmányolnak madarakat, inkább nagy rovarokkal élnek. Az ilyen apróságok pedig nem is élhetnek egyében, mint apró rovarokon. Sokkal fontosabb tulajdonságuk, hogy szervezetük rendkívül ősi fejlettségi fokor reket meg. Itt volt tehát az első ős típusú szikla állat. Tovább folytattam az utamat az omladék vesztőjében. Több érdekes ismeretlen állat került elő, amikor hirtelen valami robajra figyeltem fel. A fejem fölött a szikla megremegett, és óriási csattanással lezuhant egy kőáradat. A lezuhanó sziklák kavicsesőtől, porfelhőtől kísérve bevágódtak a környező bozódba. A sötét porfelhő egy darabig ott lebegett a levegőben. Valószínűleg hőtágulás okozta sziklaomlást éltem át, de a fölém tornyosuló hatalmas szikla megvédett a közvetlen veszélytől. Ettől fogva, mégis valamivel gyorsabban és körültekintőbben hatoltam át a felül védtelen hasadék részeken. Amikor már úgy éreztem, hogy a hasadékokat eléggé kikutattam, megkezdtem a visszahúzódást a hasadékrendszerből. Néhányszor elvétettem az utat, amíg végre megtaláltam azt a rést, ahol a dinnyefa felé vezetősvény indul. Innen azután szerencsésen kiértem a szikla körül húzódó bozódba. Óvatosan kikémleltem, és amikor semmi mozgást vagy hangot nem hallottam, kilopakodtam az útra. A szent sziklák kikutatását sikerült minden baj nélkül befejezni. Most már nyugodtan indultam el az úton, hogy valami pihenőhelyet keressek. Késő délutára járt az idő, és reggelóta nem ettem, nem ittam semmit. A szikla kutatását ugyanis nem akartam félbeszakítani. Úgy tudtam, hogy a közelben valami vendéglő van, azt akartam megtalálni. Egyszer csak közeli repülőgép zúgást hallottam. Egy kis sportrepülő a fejem fölött húzott el, majd pár száz méterre tőlem, világosan hallatszott a gép jellegzetes, leszállásos hangja. Abba az irányba haladtam, és hamarosan kiértem egy sportrepülőtérre. A gépből ketten éppen kiszállottak, és megindultak egy tengerparti épület felé. Én is arra tartottam, és hamarosan ott voltam egy minden fényűzéssel berendezett luxus szállodában. A szálloda központi épülete pálma tetővel volt fedve, itt voltak az éttermek, a konyhák, előtte pedig a tengertől alig ötven méternyire egy kék csempével kirakott úszómedence. Ennél fölöslegesebb építményt még sohasem láttam. Kevéssel távolabb, a leggyönyörűbb sárga homokos tengerpart húzódott, kristálytiszta vízzel. Máig sem értem, miért kellett ide medencét építeni. Benne azonban jégbe hűtött italok vártak, és csak az első pohár sör után kezdtem érezni, mennyire megszomjaztam a fekete sziklák között. A nap már majdnem a környező hegyek mögé bukott, amikor az erdészet terepjáró autója megérkezett a találkozóhelyre. Hazafelé indulásunk előtt kísérőm egy fellegek közül kibukkanó hegycsúcsra mutatott. Az a hegy a Montpanié. új legmagasabb hegycsúcsa, soron következő kutatásaim helyszíne. Legközelebb erről fogok beszámolni. Dr. Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai Második sorozat Uti beszámolók, uti jegyzetek 1977-es utazások Hatodik rész Új Kaledónia Ismeretlen pálmafák Kevesen dicsekedhetnek azzal, hogy saját vízesésük van, de az én legújabb házigazdám ezek közé tartozott. A ház, ahol új főhadi szállásomat felütöttem, a Jengem folyó mellett egy gyönyörű völgyben volt. Az épület itteni előírások szerint épült, vagyis eresze nem volt, hogy a ciklonok lenne cibálják a tetőt. Az ablakokat viszont fatáblák védték a ciklonok idején majdnem vízszintesen oda csapódó esőtől. Nekem legjobban mégis a vízvezeték tetszett. Ennek főcsövét a háztól alig 200 méterre lévő vizesés táplálta. Ez három egymást követő lépcsőben, körülbelül 40 méterrel szakadt le, alul kis tóváduzzadva. A ház építtetője, az új kaledóniai főváros első fogorvosa volt. Mint első és akkoriban egyetlen fogorvos, rengeteget keresett, ezért megvette a völgyet a vízeséssel, és ideépítette egyik nyaralóját. Az épület mostani lakói az erdészet emberei voltak. Marcel a telefezetője, vezetője, erdész és természetbarát, felesége, Helen, angolasszony aki szenvedélyesen kutatta Új Kaledónia növényvilágát és nemzetközileg is elismert botanikus volt. Ebben a környezetben első perctől kezdve otthon éreztem magamat, mert házigazdáim minden segítséget megadtak a munkához. Amikor Helennek elmagyaráztam, hogy az ősi Új Kaledóniai állatokat keresem, azonnal egy indítványjal jött elő, fel kell mennünk a Montpaniéra. A Montpanié új Kaledónia kékes tetője, vagyis a legmagasabb hegy csúcsa. A kékesnél azonban magasabb, mert majdnem 1700 méterre emelkedik ki, de ennél sokkal magasabbnak látszik, mert közvetlenül a tengerpartról kezd emelkedni, meglehetősen meredek lejtővel. Nem a hegymászás volt a célom, hiszen ennél sokkal magasabb hegyeket is megjártam már. A Montpanié azonban a föld egyik legkülönlegesebb hegye, mert a tetején lévő erdő valamennyi fafaja és növényfaja ősi érdekesség, egyedül itt található ritkaság. Ezekben az ősi erdőkben élő rovarvilágot alig ismerik, rengeteg felfedezni való van itt. Ezek után érthető, hogy nagyon szerettem volna eljutni erre a titokzatos hegyre. A Montpanié megmászásához azonban hegyi vezetőre van szükség. Nem az eltévedés veszélye fenyeget, hanem az út egyes szakaszokon nagyon meredek, és most az esős évszakban rendkívül csúszós. Van úgy, hogy negyed órákon keresztül szinte négy kézláb kell felfelé kapaszkodni, és még így is fennáll a visszacsúszás, lezuhanás veszélye. A legközelebbi hegyi vezető az egyik közeli törzs tagja. A törzs neve kavács. Magyarosan hangzik, és a falujuk is ugyanezt a nevet viseli. Felültünk hát a terepjáróra, és elindultunk kavács felé. Helen útközben elmondta, hogy kavács jellegzetes melanéziai falu, a régi törzsi szervezettel, élén a törzsfőnökkel. Nem vagyok ugyan néprajzos, de azért annyit tudok, hogy óceániát két népcsoport lakja. Az egyik a melanézek csoportja, ezek gyapjas hajú, széles arcú, európai szemmel nézve nem túlságosan szép emberek. Ide tartozik új Kaledónia lakossága is. A másik a polinézek csoportja, többnyire simább hajú, világosabb bőrű képviselőkkel. A híres, szép óceániai lányok is ide tartoznak, és innen való az a szép dallamos zene is, amelyet ezen az úton gyűjtöttem. A polinéziai zene Melanéziát is teljesen meghódította, megérkezésünkkor egy táskarádió ismerős dallamokat harsogott. Ad fel saját anyagom alapján ezt a számot. Az első meglepetés a főnökházán látható televíziós antenna volt. A civilizáció így formálja át az évezredes óceániai életmódot. A főnöktől megtudtuk, hogy a hegyi vezető nincsen itthon, más megoldás után kellett nézni. Elbúcsúztunk a különös televíziós benszülöttektől, és hazamentünk a házunkhoz. Innen Marcel felhívta az egyik közelben lakó ismerősét, egy fiatal francia férfit, aki jól ismeri az utat, a Montpanié csúcsára. Megállapodtunk, hogy másnap reggel hét órakor a vezetőházánál leszünk, és legalább két napra felnyomulunk a Montpanié csúcsára. Az egész nap a felszerelés összeállításával, élelmiszerek vásárlásával és csomagolással telt el. Délben váratlan vendégek érkeztek, a Honolulu-i növénykert két botanikus kutatója. A fiatal emberek az elmúlt évben itt jártak, és a Montpanié oldalában egy teljesen ismeretlen, a tudományra nézve új pálmafajt fedeztek fel. A fából mindössze 7-8 példányt találtak egy eldugott helyen, az a feltevésük, hogy a faj kipusztulóban van. Szeretnének magvakat gyűjteni, és a pálmát a teljes kipusztulástól megmenteni. Másnap reggel tíz perccel hét óra előtt ott voltunk a vezető házánál, de lesújtó meglepetés fogadott bennünket. Vezetőnk ott feküdt egy padon, combján húsz centiméteres sebbel. Előző nap a tengerben búvárkodott, és véletlenül ráúszott egy koralpadra. A borotva éles korallok úgy felhasították, hogy alig maradt ereje a kiúszáshoz. A minden részletében kitervezett montpanier útból így nem lett semmi. Úgy határoztunk, hogy hatan egy csapatban maradunk, és legalább a 600 méteres magasságig felmászunk, s onnan fordulunk vissza. A terepjáróautót a tengerparton hagytuk, azután elindultunk a kisösvényen. Az út előbb lankásan majd egyre meredekebben kapaszkodott felfelé. Vállig érő fűben, Elszórt fák között haladtunk, körülbelül 200 méter magasságig. A táj alattunk fokozatosan tárult ki, mint valami óriási fénykép. A tengerpart közelében sekély türkiszkék víz csillogott, néhány száz méterrel odép húzódott a korallzátony. A nyílt tengerről jövő hullámok hófehér tajtékot vertek a korallzátony szélén, mögöttük a látóhatár széléig, tintakék volt a tenger, de a szép panorámában nem volt időnk gyönyörködni, mert az ösvény meredeken behatolt a zárt erdőbe. Páfránybokrok, pálmafák szövedéke következett, utána hatalmas fákból álló buja őserdő. A kapaszkodó egyre nehezebbé vált, és egy meredek helyen Marcel megcsúszott, majd legalább két méter zuhant lefelé. Egyik bokája azonnal bedagadt, és csak sántikáva tudott bennünket követni. Ez 400 méter magasságnál történhetett, ahol az erdő hirtelen ismét megváltozott. Bambuszból és pálmákból álló övezetbe jutottunk. A két honolulúi pálmagyűjtő hamarosan rátalálta a keresett pálmafára. Az első példány éppen virágzóban volt, és megkértek, hogy készítsek fényképfelvételt a fürtősen lecsüngő érdekes virágokról. Magvakat is szerettek volna találni de ez még csak a virágzás ideje volt. Szomorúan megállapították, hogy néhány héttel később kellett volna idejönni. Hogy megvigasztaljuk őket, mindenféle földre hullott növénymagot és gyümölcsöt kezdtünk gyűjteni. Úgy látszott, hogy ez az út sehogy sem akar sikerülni. A kis csapat a visszatérés mellett döntött, de én azzal a javaslattal állottam elő, hogy egyedül tovább megyek felfelé a hegyi ösvényen. Márszel hallani sem akart a dologról, kijelentette, hogy ő felel a testi épségemért, és vezető nélkül még senki sem vágott neki a mondt Megmagyaráztam, hogy nem a csúcsra akarok felmenni, csak a mohaerdők magasságáig, hogy a szükséges talajmintákat megszerezzem. Az eltévedés veszélye nem fenyegetett, hiszen az ösvény egyenletesen kapaszkodott felfelé. Kisebb haditanács következett, Egyeztettük az óráinkat, és megállapítottuk, hogy bőséges idő van a moha elérésére és a visszatérésre. Ha délután öt óráig nem érkeznék meg az autóhoz, a két amerikai értem jön és segítséget hoz. Utána elváltunk, és én egyedül nekivágtam a hegyi ösvénynek. A lefelé vonulók zsivaja néhány perc múlva elhallgatott, és én teljesen magamra maradtam az erdőben. A magányos menetelésnek megvan a maga különleges hangulata. Ilyenkor úgy érzem, mintha közelebb lenne hozzám az erdő, a csend, nagyobb és a fülemhez érkező hangok erősebbek. A pálmafán hintázó apró forma madár, mintha nekem mutatná betornász mutatványát, és a reket hangon károgó varjú engem akarna valamire figyelmeztetni. A sok moha jelezte, hogy megérkeztem a moha erdőbe. Elvégeztem a talajmintagyűjtést, azután egy kicsit szomorúan indultam el lefelé az úton. Fölöttem, ezer méter magasságban, ettől a ponttól, csodálatos ősi növények vannak, és lehet, hogy ezeket én már nem látom meg soha. Társaim megkönnyebbülve fogadtak a tengerparton, aztán elindultunk együtt a szállásunkra. De én már a következő útra gondoltam, arra a barlangra, amelyet zoológus még nem kutatott, és amelynek feltárásától érdekes, új tudományos eredményeket reméltem, erről számolok be a legközelebbi alkalommal. Addig is a most következő szép polinéziai zeneszámmal búcsúzom kedves hallgatóimtól a viszonthallásra. Dr. Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai. Második sorozat. Uti beszámolók, uti jegyzetek. 1977-es utazások. Hetedik rész. Új Kaledónia. Felfedező úton, a föld alatt. Autóval 400 kilométer az út Új-Kaledónia fővárosából a sziget Északnyugati csücskébe. Az én időm szűkös volt, ezért a gyorsabb utat a repülést választottam. Apró, nyolc személyes gépen repültünk, én a pilóta mellett ülést kaptam, hogy minden irányba fényképezhessek. Rövid, két órai repülés után szálltunk le a kis repülőtéren, ahol szokás szerint az erdészet embere várt. Alig, hogy elszállásoltak a vendégszobában, rögtön elmondottam utam fő célját, a környékbeli csepkőbarlangot szeretném kikutatni. Házigazdám két éve élt itt, de még sohasem járt a barlangban, így nem sok felvilágosítással szolgálhatott. Hallomásból csak annyit tudott, amennyit én a túrista már olvastam. Eszerint a barlang legalább 7 km hosszú, de még senki sem járta be az egészet. Térkép, leírás nincsen róla, barlangi állatokat eddig még nem keresett benne senki. Engemet ez a közlés érdekelt a legjobban. Kíváncsiságom megértéséhez tudni kell, hogy a zoológusokat a barlangi állatok nem csak mint furcsaságok érdeklik. Ahhoz, hogy egy barlangi állat az örök sötétséghez alkalmazkodjék, Hosszú idő szükséges. A barlangi állatok rendszerint már nagyon régen bekerültek a barlangba, ezért a legtöbbször a terület ősi formáit képviselik. Az én mostani kutatásaimban a barlangi állatoknak tehát perdöntő szerepe lehet. Minél régibb a típusuk, annál korábban érkezhettek új Kaledónia területére látom az idősebbnek kiáró aggodalommal szemlélte barlangi előkészületeimet, mivel még sohasem járt barlangban, veszélyes vállalkozásnak képzelte az utamat. Megnyugtattam, hogy nincs szándékomban semmiféle nyaktörő barlangkutatás, és eltévedni sem fogok, mert egyrészt nagy a gyakorlatom, másrészt a barlang nem nagyon bonyolult. Abban állapodtunk meg, hogy ha délig nem kerülnék elő, Mentőexpedíciót szerveznek és elindulnak a keresésemre. Kísérőm reggel nyolc órakor vitt a barlang bejáratához. A bejárat nem sok jóval bíztatott. Aztal nagyságú sziklák feltornyozott halmaza fölött, talán négy emelet magasságban, ott feketé lett a bejárati nyílás. Felszerelésem nagyon egyszerű volt. Egy nagy zseblámpa, tartalékelemekkel és égőkkel, két gyertya, néhány doboz gyufa, a barlangi rovar szükséges felszerelés, két doboz narancslé és egy első doboz. Ennélkül nem szabad barlangba menni. Felkapaszkodtam a sziklahalmon, ami nem is volt nagyon egyszerű, azután óvatosan leereszkedtem a barlang nyílásán. A bejárat meredeken lefelé vezetett, és a mennyezetről leszakadt hatalmas kövek közt haladva Hamarosan elértem a világosság határát. Zseblámpám fénye sima talajú agyaggal fedett föld alatti folyosót világított meg. A falak kopása régi vízfolyásokról tanúskodott. Az első 50 méter után egy óriási kőomlás szinte az egész folyosót elzárta. Amikor az egyik keskeny résen átnyomakodtam, magas terembe értem. Fejem fölött denevér cincogás jelezte, hogy a barlangnak állandó lakói is vannak. De én jóval kisebb lakók után érdeklődtem, és a zseblámpámmal körülvilágítottam az üreg falát. Az első állatot itt találtam meg. Apró, hálóban ülő pókocska volt. Teljesen ismeretlen faj volt, az első barlangi állat új Kaledónia területéről. A váratlan lelet nagyon felvillanyozott, ebben a hangulatban folytattam a munkát. Nagyon szép cseppköves folyosó részek következtek, de a cseppkövek legnagyobb részét kezek letördelték. A cseppköves rész után nagyobb terembe értem be, itt leraktam a hátizsákomat, hogy alaposan körülnézzek. Állandó víz nem folyta a barlangban, ezért a földhöz közel a nedvesebb részeken kutattam az állatok után. Itt pillantottam meg a második barlangi állatot, ez is pók volt, de már az örök sötétséghez alkalmazkodott, majdnem hófehér állat. Úgy látszik, hogy ez a nap a felfedezések napja volt, mert a második fa is a tudományra nézve új, ismeretlen állat volt, de az én gondolataimat azt foglalkoztatta a legjobban, hogy ahol ennyi pók, tehát ragadozó állat van, ott kell lennie a zsákmánynak is, olyan rovaroknak, amelyekkel a pókok élnek. Hamarosan ezeket is megpillantottam, apró, pihés legyecskék voltak, ott röpködtek a zseblámpa fénycsóvájában. Most már az egész láncolatra kíváncsi voltam, tudni akartam, hogy ezek a legyek miből élnek. Az utolsó láncem az a korhadék volt, amit a lezúduló vizek bemosnak a barlangba. Apró levéldarabkák, fatörmelék és finom iszap jelezte a vízútját, itt találtam meg a legyecskék bábjának maradványait. A tudományos nyomozás ezzel lényegében be is fejeződött, nem csak azt tisztáztam, hogy mi él, hanem azt is, hogy miből él a barlangban. Az egész kutatás befejezéséhez még egy dolog hiányzott, be kellett bizonyítani, hogy ezek az állatok nem csak véletlenül, alkalmilag kerültek be a barlangba, hanem állandóan itt is élnek. Ennek azonban már nehezebb munka a bizonyítása, meg kell találni a folyamatosság bizonyítékait, a petezsákot vagy a fiatal állatokat. Ha ezek megvannak, bizonyos, hogy a szóban forgó állat állandó lakója a barlangnak. Hozzáláttam hát a petezsákocskák kereséséhez, de ebben a pillanatban hirtelen kialudt a zseblámpám. Először arra gondoltam, hogy csak az érintkezés szakadt meg, de hiába nyomkodtam a kapcsolót, a lámpa nem gyulladt meg. Úgy látszott, hogy az égő szála szakadt meg. Nincs baj, gondoltam magamban. Itt van két tartalék égő a tartalékelemekkel együtt, a hátizsákomban. Igenám, de hol van a hátizsákom? Itt tettem le a nagy üregben a baloldali fal mellett egy kiemelkedő kőre. Csak gyufát kell gyújtani, és azonnal látom, hogy hol van. A zsebemhez nyúltam, és ebben a pillanatban átvillant a fejemen, hogy a gyufát is a hátizsák zsebébe tettem, még arra is emlékeztem, hogy a bal a zsebbe, de hol van a hátizsákom. Ezekben a pillanatokban fogtam fel, nem tudom pontosan, hogy hol vagyok. Még abban sem vagyok biztos, hogy ez a baloldali fala a barlangnak, mert gyűjtés közben hol az egyik, hol a másik oldalra mentem át. Most tehát, ha elindulok egy irányban, az sem biztos, hogy kifelé haladok. Hirtelen valami gyengeség fogott el, magam előtt is alig mertem bevallani, hogy nagyon félek. Úgy éreztem, hogy a körülöttem lévő sötétség, valami sűrű, fekete bársony, ami fokozatosan megfog, és mozdulatlanná tesz, mint a pókhálóba akadt rovart, a rátapadó szálak, de ez az érzés csak egy pillanatig tartott, utána hangosan felnevettem. Milyen könnyen elveszíti az ember a fejét a sötétben, gondoltam. Nevetséges, hogy félek, legfeljebb 500 méterre lehetek a kiárattól. A barlangnak elágazásai nincsenek, és a hátizsákom gyertyával, gyufával, tartalékfelszereléssel itt van valahol a közelben. Sőt, arra is pontosan emlékszem, hogy előbb egy terembe érkeztem, és csak itt tettem le a hátizsákomat a fal mellett. Ha tehát körül tapogatózok a teremben, feltétlenül megtalálom a hátizsákot. Mielőtt erre az útra elindultam, kövekből egy körülbelül egy méter hosszú kerítésfélét raktam, óvatosan, tapogatózva merőlegesen az üreg falára. Ebből a jelből akartam tudni, hogy visszaértem a kiindulási helyemre, de persze erre nem lesz szükség, mert a hátizsákot előbb megtalálom. Elkezdtem ezt a tapogatózó sétát. Gondosan kitapintva a fal mélyedéseit, talán húsz percig haladhattam, a fal szabálytalanságait követve, kanyarogva, amikor ismét köveket éreztem, visszajutottam a kiindulási helyemre, anélkül, hogy a hátizsákot megtaláltam volna. Érdekes, hogy a megérkezés valahogy megnyugtatott. Egy kicsit gondolkoztam, aztán rájöttem, hogy a hátizsákot egy kis beugrásban egy kőre helyeztem, amely térdmagasságban lehetett. Újra kell tehát a tapogatást kezdeni, de alacsonyabban, mint az előbb. Talán öt perc telhetett bele, amikor ott éreztem a tenyerem alatt a hátizsákot. Rendkívüli megkönnyebbülés volt, és elhatároztam, hogy a gyufa kikeresése előtt a korom sötétben megpróbálom megállapítani, merre van a kifelé, és merre a befelé ebben a barlangban. Amikor a gyufa fellobbant, Azonnal láttam, hogy a világ 180 fokot fordult velem, és hogy a lámpa nélkül a kiárattal ellenkező irányba indultam volna el. Erről a kis epizódról talán nem is beszéltem volna, ha nem lennének olyan gyakoriak, épp minálunk az engedély nélküli barlangi utak és az életveszélyes eltévedések. Higgyék el nekem, kedves hallgatóim, nem lehetünk eléggé óvatosak, ha még egy magam fajta, Évtizedes gyakorlattal rendelkező kutató is elkövet ilyen hibát, amikor egy pillanatra nem figyel eléggé a barlangban. A meggyújtott gyertya kellemes fénye mellett kicseréltem az égőt, sőt az elemeket is, utána hamarosan előkerült az első petezsák, annak bizonyságául, hogy igazi barlanglakó állatokat fedeztem fel. Ez a nap volt új kaledóniai utam eddigi legeredményesebb napja. Még itt a föld alatt elhatároztam, hogy a hátra lévő időben különös gondot fordítok a barlangokra. Utána kényelmesen sétálva kimentem a barlangból, és a déli napsütésben el sem akartam hinni, hogy egy órával előbb egyetlen pillanatig tartó figyelmetlenségem miatt milyen kellemetlen helyzetben voltam. Akkor még nem tudtam, hogy legközelebbi utamon ismét barlangkutató leszek, Repülőgéppel fogok barlangot kutatni, de erről a legközelebbi alkalommal számolok be. Dr. Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai Második sorozat Uti beszámolók, uti jegyzetek 1977-es utazások Nyolcadik rész Új Kaledónia A fűrész malom titkos lakói Egy expedíción mindig vannak váratlan fordulatok. Ilyen fordulat volt az én mostani utamon az első barlangi állatok felfedezése, őserdők és barlangok, ez volt a két jelszó, új kaledóniai kutatásaim utolsó szakaszában. Így érkeztem meg ezen a napsütéses reggelen, Ildepenre, magyar nevén a Fenyőfák szigetére. Azok a fenyőfák, amelyekről a sziget a nevét kapta, nem a mi karácsonyfánkkal vannak rokonságban. A dél-amerikai és új-zélandi arakuária fenyőkhöz tartoznak, furcsa ritkaságaik, hatalmas tobozaik érdekes élményt jelentettek, amikor először alaposan szemügyre vettem őket. A sziget megérdemelte a nevét, körös körül mindenütt ott díszlettek az arakuáriák, amikor a gépem a repülőtéren leszállott. Szokás szerint kísérőm is ott várt, egy melanéz erdész, Moszjő Szám személyében. Alacsony vállas, ember volt, és már a negyedórás gépkocsi úton összebarátkoztunk. Az erdész ház gyönyörű helyen volt, alig ötven méterre a tengerpartról, semmi szél nem volt, mégis egymás után futottak ki a morajló hullámok a homokos partra. A nekem szánt vendégszoba tele volt műtrágyás zsákokkal és egyéb vegyszerekkel. Mossjő szám éppen hozzá akart fogni a kirakodáshoz, de nekem nem tetszett a helyzet. A talajminták nem szeretik, ha ilyen vegyszerektől fertőzött szobába visszük be őket. Mikor ezt kísérőmnek elmondottam, azonnal felajánlott egy újabb szálláshelyet, egy elhagyott fűrészmalmot. Talán három kilométert sem autózhattunk, amikor befordultunk egy fasoron, és ott állott előttünk az elhagyatott fűrészmalom. Két nagyobb fajta faház volt, az egyikben munkagépek voltak, a másik lakóház, de üresen. Amikor társam az ajtót kinyitotta, előbb a konyhába, majd több egymásban nyíló szobába jutottunk. Az egyik szoba nagyszerűen megfelelt a talajfuttatóknak, a másik lakószobának. A ház előtt álló virágzó fára néztem, és már is döntöttem. Ebben a házban fogok lakni. Amikor jobban körülnéztem, észrevettem, hogy más lakók is vannak az elhagyott fűrészmalomban, és nagy műanyag szeméttartóban két elgyengült gyík üldögélt, valahogyan beleestek, és az oldalán nem tudtak kikapaszkodni. Azt mondják, hogy a hüllők az éjséget sokáig bírják, de ezek a szerencsétlenek már nagyon az erejük végén lehettek. Amikor felborítottam a szeméttartót, éppen csak ványszorogva tudtak kimenekülni. A szoba minden sarka tele volt pókhálóval. A lábú pókok közelettemre vattáncba kezdtek, hálójukba kapaszkodva villámgyorsan körbeforogtak, úgy, hogy elmosódott a körvonaluk. Ez a kőrözés, kitűnő védekezés az élelmet kereső madarak ellen, mert a megdöbbent madár egyszerűen nem látja a gyorsan rángatózó pókot. Nálam azonban fölöslegesen erőltették magukat, nem akartam bántani őket. Kint a nyitott teraszon csodálatos élőlény pillantottam meg, az ajtó fölött ott ült egy arasznyi nagyságú óriási zöld szöcske. Ezek a szöcskék a világ legnagyobb rovarai közé tartoznak, a sáskákkal ellentétben ragaduzók és más rovarokra vadásznak. Moszjő Sam elmondta, hogy az óriás szöcske valamikor finom csemege volt a szigeten. Parázsom megpirítva, kókusz tejjel tálalták fel, de én nem megenni akartam az óriás szöcskét, hanem zsákmányul ejteni a múzeumunk számára. Óvatosan a közelébe léptem, és hirtelen elkaptam a jobb kezemmel. Olyan nagy volt, hogy a markom teleletve egészen, de a következő pillanatban éreztem, hogy ő is megfogott engem, hatalmas rágójával nagyot harapott a mutató ujam hegyébe. Szép háromágusebb volt, és láttam, hogy az elszánt lovag újabb támadásra készül. Erre azonban nem hagytam időt, mert gyorsan bedobtam az egyik szobába. A ebb alaposan vérzett, leragasztottam leókóplaszttal. Kísérőm már türelmetlenkedett, ezért ott alkalmi állatkertemet is, elindultam Moszjőszammmal az első terep szemlére. Elhatároztuk, hogy körüljárjuk a szigetet. Először gyönyörű fasorban haladtunk. Az óriási vastag törzsű fák lombja valóságos alagutat alkotott. Innen kijutva a fürdőtelepre érkeztünk meg. A fürdőtelep szállodája keskeny földnyelven volt. Jobbról-balról alig száz méternyire lehetett a tenger. Nem volt külön szállodaépület, pálmafedelű kunyhók voltak a lakosztályok. Mindegyikben villany, hűtőszekrény, zuhanyzó, a központi épületben pedig zenegép és televízió. Unatkozó turistáknak való hely volt, nem nekem. Tovább robogtunk egy kis faluba. A bolt éppen nyitva volt, megvásároltam a három napra való élelmet, konzerveket, kenyeret, hűsítő italokat. Utána kísérőm, kérésemre elvitt a sziget legnevezetesebb helyére, a deportáltak temetőjéhez. Már odahaza Budapesten tudtam róla, hogy a párizsi kommun leverése után erre a szigetre hozták azokat a kommunardokat, akiket nem végeztek ki, kétszáznál több embert, köztük nőket is. Ezt a temetőt akartam látni, mert azt mondják, hogy a világ egyik legszebb fekvésű temetője. Fényképfelvételeket készítettem, utána társam megmutatta, merre van az ösvény a sziget legmagasabb csúcsa felé. Kevéssel déli 12 óra után értem el a csúcsot, kemény kapaszkodás után. A csúcs alatt keresztált a kommunárdok emlékére. Erről a pontról körkilátás nyílik az egész szigetre, olyan panoráma, amelyhez fogható szépet az eddigi útjaimon sehol sem láttam, talán még a havai szigeteket is felülmúlt a szépségével. Innen nézték a rabok a végtelen óceánt, testükben a halált jelentő malária csíráival. Fényképezés után leereszkedtem az ösvényen, és este felé újra a fűrészmalomban voltam. Talán két nappal lehetett hol tölt előtt, úgyhogy besötétedés után ezüst fényben ragyogott minden. A fényt csak a Szent János Bogarak a múlta felül, ragyogás dolgában. Ebben a mesebeli fényben indultam el a pálmafedeles kunyhók szállodájához, de elvétettem az utat, és egyszerre csak egy katonai tábor kellős közepében voltam. A katonák nagyon megörültek a váratlan vendégnek, de én nem maradtam köztük sokáig, hanem végre a helyes úton, a szállodába mentem. A kunyhók rafináltan voltak kivilágítva, pálmafák levelei között tengerparti sziklákon helyezték el a neoncsöveket. Az étteremből ismerős polinézzene szűrődött ki. A számot szokás szerint feljegyeztem, hogy elutazásom előtti utolsó napjaimon megvegyem és elhozzam a magyar rádió számára. Hadd idézzem fel a most következő zenével ezt a varázslatos óceániai holdfényt. Talán este tíz óra lehetett, amikor elindultam hazafelé. A teli a fejem fölött ragyogott, körülöttem az erdőkben a tücskök és cikádák éneke szólott. Itt hallottam először olyan cikádákat, amelyek repülés közben is ciripelnek. Ezek a rovarok az itteni vidék érdekességei, de a tücsök zene, mint a világ legtöbb részén, itt is a fő hangot vitte. Ezt a felvételt is megszólaltatom, ha már a trópusi holdfényt nem tudom ide varázsolni a magyarországi nyárba. A telehold és a tücsögzene valósággal álombeli hangulatba ringatott, de ebből a ábrándozásból hamarosan felriadtam és visszasétáltam a fűrészmalomhoz. A ház árnyékában valami furcsa sötét alakot vettem észre. A következő pillanatban egy összebékjózott lábú ló jött oda hozzám. Úgy látszik, éppen új társaságra vágyott, mint én, és oda tartotta a világos homlokát, hogy simogassam meg. Utána a házig kísért, mintha csak kitalálta volna, hogy egész doboz kockacukrom van a konyhában. Ezzel meg is pecsételtük a fénynél kötött barátságot, Nekem meg eszembe jutott, hogy még egy barátom vár rám a fűrészmalomban. Az óriás szöcske ott ült a szobában, ahogy délután ott hagytam. Úgy éreztem, hogy valamivel barátságosabban néz rám a villanylámpa fényében. Ebben a percben határoztam el, hogy mégsem viszem haza Magyarországra, mert ehhez előbb meg kellene ölnöm. Azt gondoltam, hogy a jó sikerült színes fénykép ér annyit, mint egy szöcske hulla, és ettől a gondolattól egész vidám lettem. Ha már így esett, azt is elhatároztam, hogy jó magyar nevet adok neki, elneveztem Lacinak. Biztosra vettem, hogy az első Laci egész új Kaledóniában. Oda a virágzó nagyfám valami furcsa éjszakai madárhang szólalt meg. Erről jutott eszembe, hogy az órámra nézzek, pár perc hiányzott az éjfélhez. Gyorsan jó éjszakát kívántam Lacinak és magamnak, mert erőgyűjtő alvásra volt szükség az expedíció utolsó nagy felfedező útja előtt. Ennek az útnak a történetét legközelebbi alkalommal fogom elmesélni. Dr. Balog János ökológus, akadémikus professzor utazásai Második sorozat Uti beszámolók, uti jegyzetek 1977-es utazások 9. rész Csendes óceán Barlangkutatás repülőgéppel Szombat volt és éppen a születésnapom, amikor a kis repülőgép elindult, hogy az új Kaledóniától keletre fekvő koralszigeteket felkeresse. A csendes óceán koralszírtjei a föld legszebb helyei. A hófehér sziklák, a zöld pálmafák és az ezerféle kék színben tündöklő tenger elmondhatatlanul szép élményt jelent az odaérkezőnek. Az én várakozásomat még az is fokozta, hogy Lifu-szigete, ahová gépünk igyekezett, különleges helyet foglal el a szigetek között. Valamikor sok-sok évvel ezelőtt Lifu is úgy született, mint a többi sziget. A vulkán kiemelkedett, partját korallok vették körül, majd újból visszasüllyedt az óceánba. De Lifuval valami születési rendellenesség történt. A sűjedést abba hagyta, és kezdett kiemelkedni a tengerből, Lassanként az egész tenger alatti koralmező a szárazra került, sőt, 50 méter magasba emelkedett fel. Ezt a mészkő fensíkot benőtte a trópusi őserdő, és a mészkövet mosni, oldani, marni kezdte a trópusi eső. Lassan úgy telelett jukkakkal, gödrökkel, járatokkal, mint valami óriási szivacs. Így tehát egyszerre két dolog is jelen volt, ami az én ősi állatfajaimat elrejthette, barlangok és sűrű őserdők. Azzal a szándékkal repültem ide, hogy mind a kettőt kikutassam. A kis repülőgép kora délután érkezett meg a repülőtérre. A megbeszélés szerint itt is az erdészet embere várt volna, de a repülőtéren nem találtam senkit. Érdeklődésemre ellentmondó válaszokat kaptam. Egyesek szerint elutazott, Mások azt mondták, hogy várjak, hamarosan megérkezik. Végre egy sziget lakó felajánlotta, hogy kis teherautóján elvisz az erdészházhoz. Nyílegyenes mészsel kirakott autóútó robogtunk, két oldalt alacsony sűrű erdő szegélyezte az utat. Hamarosan megérkeztünk a teljesen elhagyott erdészházhoz. A ház zárva volt, lakatlannak látszott. A verandán, az asztalon fél kenyér volt, amelynek belsejét teljesen kicsipegették a tyúkok. Erről jutott eszembe, hogy reggelóta nem ettem semmit, és nekiláttam a magammal hozott olajos szardiniának. Mire végeztem vele, egy kis személyautó kanyarodott a ház elé. Tulajdonosa, a repülőtér meteorológusa, közölte velem, hogy az erdész elutazott az előző géppel. Ő azért jött, hogy elvigyen a sziget egyetlen vendégházába, máshol nem tölthetem az éjszakát. A repülőtérre érve helyjel kínált meg egy kis szobában, amelyben egy ágy és egy mosdó volt. Amikor bejött értem, csak úgy mellékesen megjegyezte, tulajdonképpen itt is ellakhatna ezen a pilóta szálláson, de persze ez nagyon egyszerű kis szoba. Úgy éreztem, mintha a gondolatomat olvasta volna ki, mert ennél jobb helyet el sem tudtam volna képzelni magamnak. Volt hely a talajfuttatóknak, a tábori főzőkészüléknek, vagyis minden együtt volt egy kényelmes tanyahelyhez. helyhez. Úgy sem laktam még repülőtéren, időjárás jelzőállomáson. Barátom mindjárt azt is felajánlotta, hogy a következő napokon autójával elvisz a sziget bármelyik részébe, így hát minden készen állott a kutatáshoz. Másnap reggel, kevéssel a nap előtt, házigazdám hozzáfogott napi munkájához. Előbb egy meteorológiai léggömböt töltött meg hidrogénnel, azután felengedte, és egy optikai mérőműszerrel mérte az emelkedési magasságot és az elsodródás irányát. Ezek az adatok a repüléshez kellenek. Miután Telex továbbította az adatokat, megkérdezte, hová akarok menni. Én a térképen jelzett egyik barlangra mutattam, de ő közölte, hogy a barlang szent hely, a sziget lakók hite szerint az ősök szelleme lakik benne, ezért fehér embernek nem szabad a közelébe menni. Elmagyaráztam, hogy én az ősök szellemét nem akarom megsérteni, de helyettük ősi állatokat keresek, amelyek éppen ilyen barlangokban remélhetők. Szemmel láthatóan nagyon érdekelte a kutatásom, és rövid gondolkozás után közölte, hogy tud egy másik barlangot is. Ez már nem szent, vagyis bárki felkeresheti. Felszerelésemmel és a szokásos egynapi élelemmel elindultunk a barlanghoz. Húsz percnyi autóút után meredek mészkősziklához érkeztünk, innen már csak gyalog lehetett tovább kapaszkodni a forró napsütésben. A barlang a sziklatetőn nyílott, majdnem függőlegesen. Alattunk alig ötven méternyire kékvízű öböl volt, hófehér homokkal, zöld pámafákkal a partján. Kísérőm elmondotta, hogy itt valamikor kis halászfalu volt, de a lakosság elköltözött a faluból. Még a múlt század elején hittérítők érkeztek ide Franciaországból. Elsőnek katolikusok, kevéssel utánuk protestánsok. Mind a kettő templomot és missziót épített, egyik a falutól északra, a másik délre, aztán megkezdték a hittérítést. A benszülöttek az egészből nem sokat értettek, csak annyit, hogy a fehér emberek a jó Istenem veszekednek egymással. A sziget lakók különben is harcias, veszekedő népek voltak, és ez a veszekedés remek ürügy volt a háborúságra. A falu végül két táborra szakadt, az egyik a katolikus, a másik a protestáns templom mellé költözött át. Az eredeti falu pedig itt maradt üresen, emellett a gyönyörű kis öböl mellett. Kísérőm levet két kókuszdiót az elvadult pálmaligetben, megtisztította és bozótvágó késével leszelte a tetejét, mint valami óriási lágytojásnak. Kiittuk a hűvös, kellemesen üdítő italt belőle, Utána elindultunk két felé, kísérőm az állomásra, én a barlang kikutatására. A nyílás meredeken vezetett lefelé, lépcsőfogszerűen elrendezett nagy köveken, látszott, hogy itt emberek is gyakran járnak, nyilvánvalóan a barlang fenekén lévő, édesvizes tóhoz ivóvizért. Talán két emeletnyi mélységet haladtam lefelé, amikor a félhomályban homályban csúszós agyagra léptem a lábam kiszaladt alólam és leszánkáztam a föld alatti tó szélére, szinte kellemes, sima csúszás volt, mindössze vastagon sáros lettem, de nem volt időm bosszankodni, mert valósággal elkápráztatott a föld alatti tó szépsége. A víz elképzelhetetlenül átlátszó és sejtelmesen kék volt, valami leírhatatlan, szinte világító kékséggel. A feneke közelinek látszott, de ezt csak a fénytörés mutatta, veszedelmesen mély tó volt, alján éles cseppkövekkel. A tó kanyargó járatokon húzódott be a föld mélyébe, ebbe az irányba nem haladhattam tovább, csónak kellett volna hozzá. Tovább kutattam, száraz lábbal járható folyosók után. A vízszintes járatok azonban mind a vízben, sőt a víz alatt haladtak, a cseppkövek is ott csillogtak a kékes vízben. Ezek a vízbe merült cseppkövek, mint valami írott krónika, elmesélték a barlang egész történetét. Cseppkő víz alatt nem képződik. Ez a barlang valamikor szárazon volt, majd egy nagy földmozgás lesülyeztette a talajvíz szintje alá. Rettenetes erők dolgoztak itt, a cseppkövek darabokra zúzva hevertek a tó mintha óriási mozárban törték volna apróra őket. Több órás földalatti alatti után beláttam, hogy víz alá barlangban vagyok. Máshová kell mennem, ha szárazlábban járható föld alatti akarok találni. Kimásztam a napvilágra, és elindultam az ösvényen. Előbb egyik, majd másik irányba hatoltam be a sűrűségbe, de a felszín annyira sziklás, szakadékos volt, hogy nem tudtam az ösvénytől nagyobb távolságra eljutni. Éreztem, hogy valahol van föld alatti járat, ebben az óriási átnyuggatott mészkősziklában, de képtelen voltam megtalálni. Barlangkutató felszerelés, hosszabb feltáró expedíció kellettek volna, erre pedig nem volt se időm, se lehetőségem. Meteorológus barátom este elgondolkozva hallgatta a beszámolómat. Ő is megerősített abban, hogy más módon kell egy kutatásaimhoz megfelelő barlangot keresni. Egész este ezen tanakodtunk, és végre egy különös ötletünk támadt. Repülőgépről fogom a megfelelő helyet kikeresni. Ahhoz, hogy külön repülőgépet béreljek, nem volt elég pénzem. Kísérőm azonban kitűnő ötletet vetett fel. Mint repülőtéri meteorológus, jól ismerte az összes pilótát. Tudta, hogy visszaindulásomkor éppen egyik barátja vezeti a gépet, erre építette fel az egész tervet. Előző nap felkerestük a pilótát, egy 28 év körüli jókedvű francia fiút. Amikor meghallotta, miről van szó, azonnal a szövetségesünkké vált. Elvégeztem a két hátralévő nap kutatásait, így került sor a nevezetes repülésre. A gép felszállás után rendes körülmények között fokozatosan felvette a 8000 méter körüli utazási magasságot. Most azonban rendhagyó út következett, bizony be kell vallani néhány nem egészen megengedett eljárással. Az első az volt, hogy én már az indulás előtt a pilóta fülkében a navigációs tiszt üres helyét foglaltam el, kezemben frissen töltött fényképezőgéppel. A tervünk az volt, hogy alacsonyan repülve, végigpásztázzuk a szigetet, és én lefényképezem az egész felszínt. A légi felvételeket otthon kiértékeljük, és ezek alapján jelöljük ki a szóba jöhető barlangok helyét. Ebben a tervben természetesen már benne volt az a ki nem mondott program is, hogy a következő évben, vagyis most októberben újra visszatérek Új-Kaledóniába és felkutatom a levegőből kiválasztott barlangot. Csodálatos repülés következett, a sziget fölött néhány száz méter magasságban repülve végig fényképeztem a barlangra gyanús horpadásokat, mélyedéseket. A többi utas észre sem vette, hogy rendellenesen repülünk, és a 15 perces út után gépünk felemelkedett a szokott magasságba. Egy idő múlva kellemes álmosság fogott el, valami jó leső bódulás féle. Nem tudom, mennyi idő telt el, amikor fátyolosan hallottam a pilóta hangját. A nagy magasságtól aludt el, mert 8000 méter fölött járunk, és nem adtam oxigént a pilóta fülkébe. Felriadtam a furcsa bódulatból, és a gép ereszkedni kezdett velünk. Ettől visszanyertem a teljes éberségemet, és szerencsésen megérkeztünk a főváros repülőterére. Amikor ez a beszámoló a rádióban elhangzik, már térképre vittük azokat a helyeket, ahol a barlangok vannak. Remélem, hogy egy év múlva beszámolhatok az ott sorra kerülő kutatásokról is.